Ja, det er dig, Pernille Rosendal. Ja, velkommen til. Tak, tusind tak. Du er sangskriver, du er sangerinde, øh, både som soloartist og jo gennem tiden i både bandet Swan Lee og øh, The Storm. Tak fordi du ville øh, bevæge dig ind her i øh, salongen her midt i ferien, og forstår jeg jo mellem både turliv og husrenovering men altså, det er jo højsæson, for øh, musikerne holder jo ikke så meget sommerferie, fordi vi ofte oftest ude og spille, og ja. det er jeg også den her sommer, jeg skal spille Skanderborg festivaler i Tivoli lige om lidt, så ja, så imellem, at jeg er ude på de store scener, så går jeg og hugger og hamrer og banker i et hus. Ja, det lyder faktisk som en ret fornuftig vekselvirkning. Ja, det er faktisk helt okay. Jeg plejer at øh, varedeklarere, når jeg kender folk i studiet godt også privat, og det gør vi også. Det må man sige. Æm, og derfor ved jeg jo også, at ud over at have en stor interesse for musik og kunst, så er du også meget interesseret i politik, som jo oftest er det, vi taler om i det her program. Mm. Hvorfor er du det? Jeg tror, det kommer helt tilbage fra barnsben, hvor min familie var meget optaget af den politiske verden, både i Danmark og i udlandet. Så jeg tror, jeg har fået det ind med skeer, for jeg var helt lille. Jeg bliver nødt til at fortælle en lille anekdote for nogle mm. år tilbage, hvor vi to sidder på en dejlig vinbar i København, og vi sidder også og taler om politik. Mm. Øh, og nu uden at skulle lyde sådan meget selvrosende, så er det oftest øh, mig, der sådan laver politiske analyser. Og det, der gik op for mig undervejs i den samtale, det var, at du vidste helt sindssygt meget om, hvad der foregik i Venstre. Altså, du var i stand til at lave meget dybe insight-analyser. Øh, og det var så også øh, senere den aften, du fortalte mig, at du har mødt Christian. Jensen, mm -hmm. som du jo i dag er gift med. Ja. Så der var en årsag <laughs> til, at lige pludselig var du sprunget ud som den store politiske kommentator. Hvad var det for et blik, du fik ind i politik af også at møde Christian? Nå, altså, jeg har jo kendt ret meget til dansk politik, fordi jeg har mange venner i politik, og ja, ja. jeg følger det meget tæt. Men at møde Christian var selvfølgelig et møde med altså sådan en dyb politisk kultur, som, som der var og er i Venstre som, altså set var det en meget hård kultur. Hvordan kunne du se det? Eller hvordan oplevede du det? Nå, men, altså, jeg tror, at de fleste ved jo, hvad Christian gik igennem. Det er lige på det tidspunkt, hvor der jo er et, et formandsskifte, kan man sige, hvor det ender med, at både ja. Christian Jensen og Lars Lykke trækker sig. Ja, det hele, man sige, det magtopgør, der var der, det var jo bare benhårdt. Øhm, og jeg tror, at de fleste danskere, der så med, da han ligesom tog afsked med den drøm om at Stod i spidsen for venstre, var jo enormt rørende. Gav det dig et andet blik på dansk politik? Ja, det gjorde det. Altså, jeg vil sige det sådan ledelse, det er jo noget der er enormt spændende. <laughs> ja. <laughs> og, og jeg kunne måske nogle gange, nogle gange ønske mig, at der var lidt mere moderne ledelse i de politiske partier. Nu vi ved at... Så har jeg ikke sagt formålet. Nej, bevæg os de diplomatiske <laughs> formuleringer her. Tror du også, at han har fået et nyt blik på politik at møde dig? Ja, altså jeg tror at jeg egentlig, jeg har været altså måske en fødselshjælper, kan man sige, til ligesom hans tanker om, hvad skulle der ske efterfølgende? Hvordan gør man en forskel? Han er jo meget drevet af at gøre en forskel i samfundet, og det der med at prøve at kigge meget sådan åben på, kunne man gøre det andre steder end i politik. Og det har jo vist sig, at det, det kan han jo sagtens. Jeg forestiller mig også, eller det ved jeg jo også, at du kommer jo fra en kunstnerverden, som måske ikke er så blå-borgerligt orienteret. Så er du blevet gift med Christian. På et tidspunkt stiller du op til et 1. maj-arrangement mm -hmm. for Fagbevægelsens hovedorganisation. en smuk sang. Og det var der rigtig mange, der kritiserede. Altså har du oplevet, at andre har fået et andet blik på dig, og ligesom ikke rigtig kan putte dig i en boks, så har det svært ved at definere også dig nu? Ja, altså magværdigt nok, så det at man har mødt en venstremand, så, så kan man lige pludselig ikke en masse ting. Altså det har der været kommet lidt som en overraskelse. Øhm, især fordi, at jeg øh, de sidste mange, mange år har lavet lobby- arbejde i kulturens tjeneste og starter tilbage for mange, mange år siden med at sidde i bestyrelsen i en af de store danske kunstnerfagforeninger, mm. der hedder Dansk artistforbund, hvor jeg jo lærer hele lobbyvirksomheden at kende og vælger så efter 6-7 år i den bestyrelse, hvor jeg jo lærer virkelig meget at gå ud og fortsætte det arbejde, men bare som privatperson. Ja. Føler du, du er blevet stemplet eller sat mere i boks nu? Altså lige det der arrangement, det var sådan ret vildt, fordi det affødte så mange øh, folks holdninger, og det kunne jeg ikke, og at det var dobbeltmoralisk, og jeg ved ikke hvad. Altså hvor jeg har det sådan, okay, der er nogen, der har fulgt med i, hvem jeg er. Altså jeg har ikke defineret min mands holdninger, og han har ikke defineret mine. Vi selvstændige, frie mennesker, som tænker tanker, og selvfølgelig må jeg deltage i sådan et arrangement mm. øhm, og synge den sang, ja. som jeg elsker utrolig højt. Hvis vi skal hæve os sådan lidt op i øh, helikopteren, så ved jeg også, at du nogle gange synes, at vores politiske debat stikker lidt af. Øh, at vi vil have godt af en gang imellem ikke at mene noget så hurtigt og holde lidt mund. Hvorfor? Nå, men der er jo også lidt sådan en... Altså, hvad skal jeg sige... en jeg kan huske, for år tilbage, der deltog jeg i det program, der hedder Masser Monopolet dengang, som hedder Sara Monopolet i dag. Øhm, og hvor at, jeg tror, jeg var med nogle, nogle gange, og så trak jeg mig fra det, fordi det der med at sidder sidde og en masse holdning om noget, som jeg egentlig ikke endede noget som helst om, det, det havde jeg da faktisk svært med. Altså jeg kunne mærke, at jeg gik, når jeg gik derfra, så tog jeg det med hjem og tænkt over, var det her råd egentlig det rigtige, og var der kommet nogle ret vilde dilemmaer ind imellem, ja. hvor man nærmest skulle være børnepsykolog, eller sådan for at kunne svare på nogle af de, der... Det er der i hvert fald meget godt at deklarere, hvad man ikke ved lige i situation. Ja. Og jeg ved godt, det er et underholdningsprogram og sådan noget, men, men de satte bare en masse tanker i gang omkring det der med, øh, at jeg egentlig havde brug for en periode, hvor jeg mente meget mindre, ja. øh, og lyttede meget mere. Øh, så det har jeg gjort meget. Kan du prøve at give et eksempel på noget, hvor du tænkte, nu, nu har jeg simpelthen brug for at udforske, nu har jeg brug for at lytte lidt mere til, hvad, det, hvad der foregår i en eller, anden, en eller anden særlig debat? Ja, altså for eksempel efter valget i 2014, hvor at Dansk Folkeparti stormer frem, og der er det her narrativ omkring by og land, og dem og os. De gule land. Præcis. Mm. Øhm, det var jeg simpelthen så... Øh, Altså, det var jeg så overrasket over, fordi det var ikke min oplevelse. Altså, som turnerende kunstner, der kommer du rundt i hele Danmark. Så jeg satte mig for at lave en øvelse. Øh, sådan en lidt journalistisk øvelse, kan man næsten sige. Sådan en antropologisk studie af, <laughs> kan det virkelig være rigtigt? Ja. altså om det kan være rigtigt, at Danmark er så splittet altså, og i Danmark? Øh... Ja. og der lavede jeg en, et koncept, som var et kirketurskoncept, hvor at jeg sagde til min bookingagent, at jeg ville helst stå i de små byer, mindre gerne ud i de store, for at lave den her undersøgelse af, hvordan har danskerne det egentlig? Mm. Øhm, og jeg, spillede, altså, jeg har spillet så utroligt mange byer, som jeg ikke tror, folk kender navnene på. <laughs> små flækker rundt omkring? Virkelig mange små flækker, og også store flækker. Man altså ligesom ud og tale med folk og sige, hvordan har det her område det? Hvordan... Øh, hvad, og hvordan for... kunne du, du kommer, du spiller, du laver en koncert. Hvordan kan du afkode, om, hvordan, om Danmark i virkeligheden hænger bedre sammen end det blik, du havde fået? Når man ankommer som musiker, så starter man jo med at faktisk have en hel dag på det sted, hvor man skal spille. Så meget ofte, der har jeg jo mødt menighedsrådet, eller præsten, eller kirketjeneren eller folk, der lige kommer forbi og sagde hej og lige satte sig ind i kirken. Så en ting er, at det publikum, der kommer til koncerten om aftenen, der har jeg gjort meget ud af at stå og sige farvel med hånd til dem alle sammen. Mm ligesom præsten lige har overtalt en rolle for Lunden <laughs> et kort øjeblik. Men det har været samtalerne i løbet af dagen der, som jo har givet et vildt godt indblik i mit eget liv Og hvad var, var konklusionen på det studie dengang? Jamen, det er, at danskerne er faktisk et ret åbent sindet folk. Mm. De er ikke bange for at tage arbejdsdanskerne på. De, er ikke, de vil gerne være med til at gøre en forskel. Min oplevelse var, når vi kom ud, og så var de sindssygt glade for at få besøg. Og de synes, det var spændende, selvom det var sådan et faktisk et, et, altså et kunstprojekt, som udfordrede folk. Det var ikke bare sådan glad musik og halleluja. Nej, der var sådan meget store sådan passager, hvor vi udfordrede folk ret meget, og vi lavede store lysshower og pakkede aldre ind i tyld og belyste med film og sådan noget. Altså, vi gav den virkelig gas. Um, og vi skræmte ikke nogen væk. Altså, tværtimod, så var det meget ofte, at præsterne kom og sagde, hvad er sådan nogle lyskugler, som hvor kan man få sådan noget til vores der og sådan noget, ikke? Altså, det var virkelig grinerende at se, at folk var meget, meget åbne. Ja. Der ligger jo, øh, der ligger jo noget i, i det med øh, at, øh, at være skeptisk over for fordommen. Mm. Altså, det ved jeg også er en af dine kæbeste. Mm. At, øh, at når man møder en fordom, så skal man også når man møder den i sig selv, mm. så skal man lige prøve at kigge lidt på den. Mm. Hvornår har du selv gjort det? Jamen altså, jeg har det bedre i selskab, tror jeg, i de her år med folk som jeg. Puh altså forudentaget, tænker, at jeg er uenig med. <laughs> ja. End med nogen, jeg er meget enig med. Jeg synes, det er sjovere at være i rum med nogen, som jeg på papiret burde være meget uenig med. Mm. Øhm, det er en enorm god øvelse at sætte sig selv i og prøve at åbne ørerne og øjnene og hjertet for et andet menneske, som du tænker, måske har tænkt nogle tanker omkring. Hvad får du ud af det? Jamen, jeg bliver tit meget øh, overrasket, faktisk over, hvor komplekse vi er som mennesker. Altså for eksempel så har jeg fået en... Virkelig god samtalepartner i Pernille Værmund. Og det havde jeg ikke lige set komme, må jeg sige. Fordi rent politisk ligger vi langt fra hinanden. Men vi har fundet hinanden i nogle samtaler omkring kvindesager, hvor hun har været en virkelig, virkelig spændende samtalepartner. Så det kunne være en af tingene. Når du ser en fordom, det ved vi jo godt alle sammen, vi har dem jo indbygget, vi har fordomme og bias osv. Bestemt. Hvad er din reaktion på at prøve og i det i hvert fald se på det med andre øjne fordi det kan jo være ganske svært at tage sig selv i. Jamen jeg synes ikke, jeg synes jo, det er svært at tage sig selv i det? Altså jeg synes egentlig jeg er ret opmærksom på når jeg møder noget hvor jeg begynder Men nogle med. nogle gange jeg, har vi jo nogle bayer som vi ikke selv er opmærksomme på. Ja selvfølgelig jo er ja, uhyre ja, ja. øhm, Jamen jeg bruger meget tid på det. Jeg synes, især i de her år de sidste fem år det har jo nærmest været det der har optaget størstedelen af mit liv det er at prøve at kigge på hvad mener jeg egentlig om for om min egen branche. Hvordan har den det egentlig? Hvad er det for nogle briller, jeg kommer med, øh, som en, der har været i, i 30 år? Og hvordan ser den ud i dag? Hvad er det for nogle udfordringer, som måske har ligget der hele tiden, som vi begynder med at tage nogle fagentag med nu? Mm. Med at få diversitet, for eksempel. Det, det er der jo ikke så meget af i musikbranchen. Hvad mangler især? Hvad er den, hvad er den største høtel i din egen branche, når du ser på det nu? Jamen, vi har en del. Altså, vi har ikke diversitet på køn, på alder på etnicitet, på genre. Det er en meget ensrettet branche. Og det synes du, man skal have? Jeg synes, det er godt, hvis øh, kunsten afspejler det samfund, der er, øh, uden for gadedøren, når man træder ud af døren. Og øh, der er vi jo sådan 50-50. Mm. Og modargumentet vil jo altid være, jamen, så må man lave noget kunst, nogen gider at lytte til, ligegyldigt hvilket køn eller etnicitet, man har. Ja, og det starter selvfølgelig med, at der er nogle vilkår, hvor man kan være i en branche. Vi ser desværre, at der bliver investeret større summer i mænd, og de får lov til at lave flere plader, end kvinderne gør. Og så det er en, en, en kæmpe stor øh, hønne- eller ægget diskussion. Øh, mm. Og nu er vi bare der, hvor vi bliver nødt til at lave nogle ændringer. Og det er jo en meget stor og lang diskussion. Vi skal, mm. ikke, vi skal ikke bruge hele programmet på den. Jeg vil gerne vende tilbage til det, du, øh, du talte om for lidt siden, som handler om... Og lige holde lidt mund en gang imellem, mm. og, øh, og lytte, og, mm. og kigge på de ting, som man måske ikke helt forstår også nogle gange i sig selv, og kigge, kigge lidt anderledes øh, på sit liv. Du har jo selv prøvet ikke at sige så meget. Mm. Du havde en periode, hvor du havde været rigtig meget på, og så trak du dig faktisk fra offentligheden i en tre 4 år. Mm. Det vil jeg gerne tale med dig om nu. Jeg ja, for jeg tænker, der er mange, der, øh, der holder sommerferie, og som måske lige bruger lidt ekstra tid på at reflektere og fordybe sig og tænke over, om deres liv nu hænger sammen på den måde, de egentlig har lyst til. Mm. Æ, og jeg ved jo, at fordybelse også er enormt vigtig for dig i dit arbejde. Du havde en periode, hvor vi så dig hele tiden. Du var forsanger i Smolig, du var dommer i X-Factor. Og så på et, øh, et tidspunkt, så, øh, så valgte du at trække dig fra offentligheden og flytte i en toværelseslejlighed, mm. sælge en villa, mm. flytte ned i mindre, have økonomi i virkeligheden til at øh, leve din drøm. Hvad mm. var det, der skete? Jeg tror bare, jeg steg råtteregset. Godt gammelt også. Råtteregset? Oh, ja. <laughs> det var ja. bare... Hamsterhjulet var simpelthen ikke interessant længere. Jeg havde brug for en periode, hvor... at jeg lige tog temperaturen på mig selv. Hvad var det, der var for meget? Jamen Jeg tror, jeg stod i, altså, Jeg var lige blevet 40 og var og blevet skilt, og, eller ikke skilt. Vi var ikke gift, men øh, vi var gået fra hinanden. Øh, min søns far og jeg. Jeg synes egentlig, at der var en unik mulighed for at prøve at kigge på, hvordan livet også kunne være, mm. når man ikke øh, ligesom valgte kernefamilien. Så det, det var der en kæmpe undersøgelse i. At finde ud af, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der gør min søn glad? Hvad er det, der gør, at jeg får lyst til at skabe. Jeg er jo i empatibranchen. <laughs> Vi er sådan nogle, der gerne skal lave noget, der vækker nogle følelser inden i andre mennesker. Det er jo det, jeg lever af. Så jeg tænkte, lad mig starte med at se, hvad der vækker mine egne følelser. Men hvorfor krævede det at trække sig fra offentligheden? Jamen altså igen, det, det, det, det kan faktisk være et lille feltstudie. Det der med at prøve at sige, hvad, hvad er det egentlig? Og når verden går lidt for hurtigt, så kan man nogle gange komme til at træffe nogle lidt for hurtige beslutninger. Så det der med faktisk at tid er en faktor, hvis man gerne vil i dybden, det, det var det bare for mig. Tiden var simpelthen en faktor. Jeg er jo sikkert mange, der vil tænke, det ville være rigtig dejligt, men det har jeg ikke rum og økonomi og sådan til. Hvad vil du sige til dem? Jamen, det forstår jeg godt. Det var også derfor, jeg flyttede i en lille to, altså til <laughs> 6.000 om måneden. Og, øhm, og så for at have et arbejde, så jeg kunne understøtte de ting, som jeg satte mig for, og det var jo heller ikke ved, altså der gik nogle år, nogle år øh, og så begyndte jeg med at arbejde rigtig meget med det, jeg gerne ville, som var kirketurnéerne, øh, som endte med at gå rigtig, rigtig godt, mm. og jeg fik travlt med det. Så studiet, det gik jo fra at være et ret introvert studie, faktisk, øh, hvor jeg meget også besøgte mennesker, som jeg gerne ville snakke med. Simpelthen ringede folk op og sagde, har du lyst til at drikke en kop kaffe med mig? Hvad var det, du blev klogere på? Jamen, det kunne være alt lige fra øh, altså musikproduktion til politik. Jeg interesserede mig meget for medieforlig i den periode. Det er også lidt <laughs> og dejligt sexet område. Det er super sexet område. Som... Nå, det, det var bare sådan det der med at lade nørderiet ligesom få noget plads. Øh, og ikke ligesom bruge det til noget, men Nej, for det er jo hvad skulle du bruge det til? Jamen, det er jo så endt med at kunne bruge til en hel del. Altså, de der indblik i dybe politiske processer, synes jeg har været spændende at få indblik i, mm. som jeg har brugt, når jeg for eksempel laver lobbyarbejde i dag. Jeg var med til at klæde politikerne på til den sidste forhandling af den store hjælpepakke, der kom til kunstnerne i coronapandemien, som jeg var utrolig frustreret over, at kunstnerne blev glemt. Og så tænkte jeg, nu må jeg kaste mig ind i det og klippe på til at vide, hvordan de skal lave nogle pakker til os, der faktisk batter. Ja. Det brugte jeg lang tid på. Du har også sagt om den proces, at du godt kan lide at udforske de mellemrum, der opstår i vores liv. Ja. Hvad er et mellemrum? Et mellemrum, det er der, hvor der kan opstå noget, som du ikke kan på forhånd kan tænke dig frem til. Øhm, man kan måske også sige, at det der kreativiteten bor. Det der friske tanker bor. Ja, det er det der også, når dronningen siger, at nogle gange skal vi gøre noget unødigt? Ja, det siger hun. Det, det synes jeg er enormt poetisk sagt. Øhm, det, der interesserer mig meget i de her år, det er det, der sker, når for eksempel, jeg står på scenen, og der er et publikum. Så spiller jeg noget musik, som de modtager, og så opstår der et eller andet inde i midten, som jeg ikke kan forklare, hvad er. Og det der udefinerbare rum, som er mellem os mennesker, og som er inde i os mennesker, det, det synes jeg er sindssygt spændende at udforske. Mm. Er mellemrum også de tidspunkter i vores liv, hvor vi måske genopfinder os selv, eller vælger nye veje? Ja, fordi nogle gange så bliver vi udsat for konfliktfyldte perioder i vores liv. Og for mig, der har jeg altid set dem som muligheder. Jeg tror, det kommer fra min mor, at det der med, når der er en konflikt, så er det en mulighed for at lave en udvikling i dit eget liv. Ja, hvornår har du kunnet gøre det? Det kunne jeg andet der, da jeg satte mig ned i den der toværelse. Og så sparede jeg lidt penge op, og så sagde jeg fx, at jeg vil gerne rejse, jeg vil gerne vise min søn verden. Jeg synes, det var vigtigt, at han så at Danmark af øh, én ting, og så er der hele verden, som... Øh, har nogle helt andre politiske systemer og trosretninger og sådan noget. Det vil jeg gerne vise ham og mm. klæde ham på til at blive en god person ude i fremtiden. Er det også i de rum, du kan genopfinde dig selv som kunstner? Ja. Altså jeg bliver altid overrasket over for eksempel, hvor sangene kommer fra. Hvor kommer ideer fra? <laughs> der er jo ikke nogen, der aner det. De vælter nogle gange ned til dig, øhm, og lige pludselig så er der en melodi i hovedet. Altså hvor kommer det fra? Det er jo meget udefinerbart. Prøv lige at sige lidt mere om det. Fordi når <laughs> man ikke skriver musik, så, så lyder det nærmest som sådan en religiøs oplevelse. Jamen, det er det jo også, men jeg tror, måske kan jeg sammenligne det med, kender du jo nogle gange, når man får en idé? Altså, og det sker nogle gange, når du står i badet, eller du støvsuger, eller et eller andet, når du gør, at du faktisk er i færd med at gøre noget andet. Og så lige pludselig så er det som om, at hjernen den arbejder ved egen kraft, fordi du er i gang med at lave noget fysisk arbejde, eller <laughs> noget hverdags... Agtid. Og så lige pludselig, så, så kan du få en idé. Ja. Øhm, det, det er den samme muskel, tror jeg egentlig, som vi kunstnere, vi prøver at arbejde godt og grundigt ned i, simpelthen at arbejde os hen mod at blive modtagelige for vores idéer. Men det her med at genopfinde sig selv som kunstner, hvorfor, hvorfor er det egentlig vigtigt? Hvorfor er det nødvendigt gennem en kunstnerkarriere at redefinere sig selv? Vi har jo set mange store kunstnere gøre det løbende. Hvorfor kan man ikke tænke, det her, det, det er mig, og det er mit, og det holder jeg fast i? Det, er også Åh, en vej. det, det kan man også godt. Altså, man kan jo godt synge den sam, samme sang i <laughs> år, hvis man har lyst til det. Altså, jeg har bare lyst til, at når jeg laver musik, eller når jeg arbejder, så skal det afspejle, hvor jeg er i livet. Ja. Øhm, og de mennesker, jeg møder, og de ting, som jeg ser på min vej. Så hvis, hvis det skal afspejle, så bliver jeg nødt til ligesom at gå ind i de der store processer om, hvad er det? der skal siges nu. Mm. Jeg sidder og arbejder på to plader lige i øjeblikket som øhm, soloplader, en engelsk og en dansk, og, og det er meget meget konkrete processer for ligesom hvad skal det ene handle om og hvad skal det andet handle om. Det bliver spændende. Mm. Der er et øh, en genopfindelse af dig selv, øh, som jeg godt lige vil øh, bore lidt i. <laughs> Med det. Og det er, øh, da du jo vælger at gå fra at være indie-rock-prinsesse i Swan til at blive dommer i X-Factor. Ja. Hvorfor tog du den beslutning? Jeg tror, jeg havde brug for at udfordre mig selv. Øhm, <laughs> jeg, jeg, i, i, altså, nogle gange, hvis jeg ligesom ender et sted, hvor jeg føler mig for sikker, så begynder jeg med at kede mig. Så synes jeg, der skal ske et eller andet. Øhm, så det var faktisk det meste part, jeg overhovedet kunne gøre, at sætte mig ind i en musikkonkurrence. Ja. Og hvordan var det at være med i det? Det var en stor, stor oplevelse. Og jeg ser det nærmest som, at jeg har fået min lederuddannelse der, fordi man har et kæmpe hold, som du skal finde ud af at gå i samme retning. Og så møder man alle de her mennesker, som kommer ind med en masse drømme, og meget ofte også nogle, altså, måske nogle lidt spændende ideer om, hvad det vil sige at være musikere og kunstner, så, der, så man, er, man er lidt socialpædagog øhm, og mentor på samme tid. Så det der med, ligesom, hvordan får man, man ældet den der opfattelse, det, det synes var vildt spændende. Det er jo også et program, hvor der, øh, et, altså, der udspiller sig jo ofte en ret hård konkurrence og, mm. mellem dommerne. Mm. Øh, og du sad der jo blandt andet med øh, Blackman. Mm. Det var ikke nogen hemmeligheder, I nogle gange var ret uenige. Jeg har lige fundet et klip, hvor Blackman fortæller, hvad han mente om dine dommerevner dengang. Mm -hmm. ja, men jeg kan forestille mig, at Pernille står og dirigerer et symfoniarkast, hvor hun så siger, jeg elsker alle sammen, og har lyst til at spille. Jeg vil gerne spille tvokk, jeg vil gerne spille motor, jeg vil gerne spille hentel, jeg vil gerne spille dit og dat. Okay, men så gør vi det alle sammen. Jeg tæller fire, så spiller jeg bare, hvad jeg vil. Altså prøv at høre, musikkens hierarki. det er gamle håndværk og kultur. Det er ikke arkitektstuderende, der tegner huset. Det er arkitekten. Altså, kom on, hun snakker om, hun elsker. Fedt, Pernille. Men musik her ikke, handler ikke om at sidde og drikke te, hvad? Nej, det handler ikke om at sidde og drikke te. har du lidt for blød til Blackmans smag? Nej, jeg synes, det her det er en decideret underkendelse af, at jeg har været i musik i så mange år, og at jeg er en dygtig musiker. Det er sådan, jeg hørte det. Mm. Øhm, ganske enkelt. Jeg kunne godt tåle hans angreb, altså, også fordi de, de tit var så langt ud. Øhm, og man kan sige... Jeg var med i tre år, jeg vandt to, to år ud af dem. Det synes jeg er en meget god kaderance, at man, man vinder jo ikke, hvis man er en dårlig håndværker, tænker jeg. Det er altid dejligt bare at lade fakta tale. <laughs> <Jeg> elsker data. <laughs> ja, øh, men hvad lærte du af at være med? Der var som sagt to ting, som var virkelig vigtige for mig. Det ene, det var ledelse, og det andet, det var, at de pludselig skulle jeg til at kommunikere. Og det var jeg slet ikke vant til. Jeg var vant til at stå på en scene og synge. Så det der med faktisk at sige noget om noget, det, det, det var nyt for mig. Mm. Også fordi i de år, hvor jeg var med, der var der jo et par millioner seere. De der, øh, altså der var virkelig mange seere i de år der. Så man blev bombarderet med, øh, altså i det øjeblik, øh, de røde lamper, de startede fredag aften kl. 20, så blev du bombarderet med altså kritik. Og, øh, så, og det var jo også samtidig en kæmpe platform for ligesom at kunne sige noget om noget. Mm. Det kræver nok, at man udvikler en vis, et vis lag af teflon. Jo, og så. Altså, jo, jo. Og jeg har jo oplevet alt fra dødstrusler til, du ved, at man må få politi politiet til at kigge ens, øh, ens uh, mail igennem og sådan noget. Ikke? Altså, mm. Jeg har jo oplevet helt vilde ting ved at være med i det, som selvfølgelig har gjort det. Jeg er blevet en hård hund. Ikke? Er ikke så sart, efter at have været med i det. Nej. Og, øhm, og det hjalp Blackman måske også lidt til. Jamen, han var meget god at træne sig på, altså, fordi <laughs> ham kan man slå sig på. Og når jeg sætter mig ned og ser det i dag, så tænker jeg jo også, at, at den stol i midten der, den er, den er jo faktisk virkelig svær. Ja, fordi man har jo typisk altså, to mandlige dommer og så en, en kvinde i midten. Mm -hmm. Og det ved jeg, at du er faktisk lidt kritisk over for den dommerkonstellation. Jeg synes, det er super gammeldags. Altså, øh, I udlandet, øh, og Simon Kavle, som jo selv har opfundet det her koncept, der, der har man jo lavet det om, så der er to kvinder og to mænd. Og det er selvfølgelig for at få en balance og en ligevægt, øh, som jeg ikke synes, vi har i danske faktorer. Øhm, og som jeg synes, er mega ærgerligt. Øhm, fordi det ender tit med, at mændene sidder og hajfejrer hen over hovedet på den kvindelige dommer. Øhm, og det kommer lidt til at fremstå som om, at den feminine energi, den, øh, den ikke er noget værd. Så hvad vil du gerne se? Jeg vil gerne se to mænd og to kvinder. Det vil jeg synes var en god start. Så tag den derfra. Så det er en opfordring til TV2, som jo nu har programmet? Ja, yeah. det synes jeg da. Det kunne de da gøre. Skabe noget ligestilling ved dommerbordet. Hvad vil det betyde for dynamikken, tror jeg nu? Jeg tror, det ville være sværere øh, at lave de alliancer, der altid er mellem mændene. Altså, når jeg ser de mandlige dommer udtale sig om deres meddommere, så er det meget ofte mændene, der udtaler sig positivt om mændene. Øh, Simon Kvam, der siger, jeg sagde ja, hvis mand var med. Og jeg er med på, at han er et ikon. Jeg synes også, at er vildt dygtig men der blev ikke meget en omtale af Kwame i Liv, som er en rigtig dygtig musiker. Så ja. ja men vi sender hermed opfordringen videre. Ja, det er se. Vi to hvordan TV2 løfter rollen næste gang, der skal være X-Factor. Mm -hmm. Det er jo længe siden, du nu har været X-Factor-dommer. Ja. Du har lige gendannet Sworn Lee. I har, I har spillet koncerter her hen over sommeren, mm. skal spille sidste gang i Tivoli her i august mm. Hvad skal der så ske? Jamen jeg sidder og arbejder på de her to soloplader, som skal komme i løbet af de næste par år her Jeg skal skrive en plade på dansk, det er første gang jeg gør det Det glæder jeg mig virkelig meget til Fordi det er mit hovedsprog og det Hvorfor vil du gerne det? Jamen altså, da jeg startede med at spille i kirkerne, der sang jeg rigtig mange salmer og viser øh, på dansk, og forelskede mig i, i at synge på dansk. Det har egentlig været en drøm længe, at det skal jeg. Nu skal du prøve selv at formulere det. Ja. ja. Pernille Rosendahl, tusind tak, fordi du kom. Jamen, tak ja, fordi du øh, måtte komme med. I ja. øh, I næste uge, så skal vi faktisk tale mere om det her med at tage det lidt roligt. Måske mm -hmm. lige tage tempoet lidt ud af, af hvad hvor hurtigt vi mener noget. Jeg får besøg af den tidligere venstrepolitiker politiker Carsten Lauritsen. Mm -hmm. Han har skrevet bogen Lad det gå langsomt. Uh, han gik jo selv ned med stress, fordi det gik for hurtigt. Og nu har han sådan en række råd til politikerne om, hvordan vi, vi får noget mere fornuftig politik ud af Christiansborg. Fordi et af politikerne går ned med stress, og det er der jo ikke nogen, der ønsker, men det er heller ikke rigtig godt for den politik, der bliver lavet. Nej. Så det er i næste uge. Uh, og Pernille, jeg synes, at vi skal slutte det her program af med uh, at spille et af dine nummer. Mm -hmm. uh, et nummer fra Swan Lees uh, nye plade, som hedder Divorce. Mm -hmm. nu sluttede, eller vi, vi begyndte jo <laughs> programmet med Love Will Keep You Warm. Yeah. Nu slutter vi så med Divorce. Og yeah. på uh, that happy note, <laughs> så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom her i Min Talon. Tak for invitationen. It's a bitter cause. Dreaming of a life that's full of kids and dogs. It's a paradox. You try another color to get a different feel. You cut the cost of living.